Elburua da iztunak eta manera ero soan itzegitea eguneroko bizian. Norberak betresna batzu eskuratzea Euskaraz itzegiteko egesikiago. Bat ez ere irigunuean ez baita Eta ortik Euskara erakus gajiagoa bilakatzen da. eta Zinez da norbera lasaiki Euskaraz muntzatzeko eguneroko bizian. Eta paradak ez galtzeko, algajan artean trukatzeko. Eta ara, da proiektu bat, proiektu edo desafio edo mugimendu bat dela indibiduala, nore behar ba, aldunzen duelako, baina nire kolektiboaz eta jendea elkartzen duelako eta lotzen delako bat agesteari. Praktikan nola martxanda? Praktikan da beraz, izan dira hori bilkura batzu uh, prestatzeko, erabakida faxe bat izan uh, prestakuntza uh, bilkura batzuekin, beraz, Norberak ere presta formakuntza horietan prestatzaile edo forma tzaile izan nahi bali badu eta ortsen da azaroaren seian. Hor badagi doibat eta hori eskuratzen du. ondotzik horren uh, bat terdiko saio prestakuntza saio bat zu egiten dira. Ba, perfilei uh, zuzenduak, belagi presta doa hobizi. Eta gero, azaroaren ogeita zazpizik abenduaren uh, irura uh, aste oso bat, e, dexafian parte hartzeko. Lan itsu ebi perfilauek a hobitsi bela hifraix serdaori Beraz, ahobizi da, be, beraz, biek dira txapa batzu, bera, elkaren ahtan, haus uh, nartu ditugunak, eta dai, diadanik uh, Euskal Herriko Besteetokibatzuetan uh, eginak izan direnak. Beraz, uh, ahobizi, uh, be, euskara, Euskaraz hitz egiten duena, eta eroso dena hitz egiteko, eta ulertzen duena, eta belahi pres da, behar ba ezain erosu, uh, eragazizketa horso baten eramaiteko, behinan uh, pres dena, euska, Euskaraz, bat ez ere ulegtzen du eta beraz entzutea, eta lehen hitzak edo elgarizkera labuxak Euskaraz egiten aldituenak. Zagazun dako, desafio horien, beha Euskara gehiago enzutzea hemen hirian eta kostaldean, zta egia da, initzetan entzuten du gula gure tokietan, baina endapiskat ere normalizatzea Euskararen erabilpena eta horretarako ere egia da momentu batean beharko dugula, eta beharko dugula gure burua bortxatut, apiskat laguntzen gaitu hortan, dinamika kolektibo batean uh, sartuak baikira, eta hori motiba pentsatzen dut uh, gu zientzatz eztuko du hortik uh, goiti ere uh, i, eben horren irutik goiti eztago er, usango da zuenduriko. duriko nix nahi zala ere izkuntza praktika kalatzen laguntzen alduela, aste bat hori egiteak demagun batzuekin ere uh, fransz ez harigiran aiz eta eta bere burua, hola, piskat behartuz aste bat euskaraz egiten bai kustetugu posible dela eta bai usaia kontu bat da azkenean eta berdin trebaketa kontu bat ere. Bada ere, estresk Linguistikoarena, azkenean, gabe hor, zer rantzungo duen, nienbadaiken, azakenean, orri ere, orri egiteko badira manerak. Bai, estres linguistikoarena biziki ximple da. Yakiteko norbait parean, den edo ez Euskara ikasnaridean edo Euskaldun zaharra den, badamelto bakar bat, da gaitea egunon, askar ozen, irriarekin, eta itxoitea bose egunda. Egaetema dugu, egunon, bonjour, jubut gindaket, ez gira deostazo hartuko. Sartzen magira, denda batera, eta gaitea ma dugu, egunon Borkchasas jendeak parean zerbait janen digu eta egannen digunaren arabera identifikatuko dugu zerzen. Euskalduna, euskara ikastenari, Idekia, etxia,